Чимось турбований, спитав Галка Думаю про червону стрілу, відповів Кудрявий Ось цей загін написано по німецькому і по латиському Ну а в дужках 200 300 Це кількість бійців Але ж там із пораненими не буде і двох сотень «Це відомості ще до зради христиана», – сказав Галка. «Червона стріла добряче насолила німецькому тилу, тому вони могли кількісно завищити цей загін». «Сарканабута і Ротарпфайль», – мовив задумливо Кудрявий. «А я зустрічався з першим командиром, тоді маленького загону Володею Семеновим. «А може в групу Семенова потрапила і наша десантниця?» раптом запитав Галка. «Уже від Семенова пішла у розвідку і не трапила на карателів Вундерліха?» «Тут усе можливе». Розмову Кудрявого і Галки почули тиш орел і підсунулись до командира і радиста. «Щось про схрещені шаблі ви говорили», – сказав Латишина, хилившись над картою. Лабія, Юхане, погляньте, тут не лише мечі, а й свіжим олівцем помічені хрестики. Ось один, де загинув Петі Тарас. Ось другий хрестик – це теж засада межа Кеті. А біля цього хутора, казали люди». «Ай, серги, весь час очікують на нас!» Орел висловив припущення про те, що хрестиками німці позначили також і заплановані наперед засади на випадок, коли парашутні групи будуть йти до червоної стріли. Латиш погодився і тут же додав задумливим голосом. «Хрестики!» Німці ставлять на тих напрямках, куди виходять партизани Саркана Болта по продовольству чи в розвідку до хуторів, а це значить, що знаки ці намальовані уже після втечі христиана від партизанів. Слушна думка, погодився Кудрявий. Сумніву не було в тому, що передбачення Орла і Латиша мали підставу. Де тільки на карті стояв Хрестик, там і з'являвся загін розвідників, там і вибухала сутичка, перестрілка. Де ж досі не побував загін Балтійця і Кудрявого, але там стояв Хрестик, означало, що то засада німців чи айсергів. Оце та карта, прокинувся вже й короб. На цій карті більше можна знати, ніж до тих язиків, що повезли вбитих і поранених, і самого Ріменіса. Обменем ці засади. Скільки звідси до червоної стріли? Кілометрів вісім-десять, відповів Кудрявий. А знаєте, відомості, що дали нам лісові коти і оця карта, і ніби допомогли нам зійти на пагорб з якого проглядається обстановка на сорок чи п'ятдесят кілометрів, сказав Кудрявий, накресливши на німецькій карті маршрут руху до табору червоної стріли. «Що ж, пора будити людей, балтійця!» Кудрявий підвівся і, згорнувши дудочкою долоні, закричав як перший півень наприкінці ночі. Кінчай ночувать! О четвертій ранку загін Балтійця і Кудрявого прибув розташування Червоної стріли. Стосунки розвідників Кудрявого і Балтійця з партизанами Червоної стріли були дружніми. Ще в час утворення загону парашютисти допомагали командирові Семенову, а потім столбову трофейною зброєю, парашутами для поранених, медикаментами. Отсилав до них людей, які хотіли битися з німцями, місцевих латишів,